Pozdrav svim slušateljima u još jednoj emisiji Obiteljsko gnjezdo. Emisiji posvećenoj mjestima i mještanima u vukovarsko srijemskoj županiji. U današnjoj emisiji posjetili smo Tovarnik. Tovarnik je rodno mjesto jednog od najpoznatijih hrvatskih književnika Antuna Gustava Matoša. Od važnih događanja u selu izdvajamo one koje se već tradicionalno odvijaju svake godine, a to su dani voćara u mjesecu travnju, Rodom Srijemci u organizaciji kuda Anton Matoš, festival voćne hrakije i te pekmeza i malo nogometni turnir pod organizacijom tovarničkog nogometnog kluba Hajduk. Danas smo razgovarali sa načeljnicom općine Tovarnik, Ружом Veselčić Šijaković, te sa katicom Dobročinac, medicinskom sestrom zdravstvene ambulante, čije se obitelj bavi vočarstvom. Molim vas, gospodžo, opišite nam u kratkim crtama Tovarnik, u koji ste načeljnica. <kuh> Dobar dan. Općina Tovarnik se nalazi na istuku Ukarsko-Sremske županije uz granicu sa Republikom Srbijom. Po zadnjem popisu iz 2011. godine ima nas 2772 stanovnika. Općina Tovarnik se sastoji od naselja Tovarniki i Ilača. U Tovarniku nekih 1700 i u Ilači oko 1000, ali to nije stvarno stanje nažalost kao i u cijeloj Republici Hrvatske odnosno i u istoku Hrvatske tako i u našem području mladi nam odlaze ali evo mi kao lokalna samuprava se trudimo da ostanu imaju obitelji koje, koje odlaze ali ima ih većina koje ostaju mi smo pretežno poljoprivredni kraj stup poljopredne proizvodnje je koji zapošljava oko stotinjak što stalnih oko još 50 sezonskih djelatnika imamo granicu imamo carinu, imamo željeznicu Uh, imamo školu, naša škola u Tovarniku, uh, ušla u sustav Eko škola ima oko 130 učenika i u Ilač imamo 70 učenika. Evo, mi kao lokalna samupravo se trudimo da od rođenja, pratimo djece od rođenja do, do studentskih dana, odnosno i do, danas sutra do o, zapošljavanja, do mirojeničkih dana, tako da se brinemo za sve kategorije naših mještana. Uh, Kako je društveni život u općini? Uh, pa, društveni, imamo neka događanja. Nažalost, kuća, rodna kuća Antuna Gustava Matoša nije završena. Ovo je neki projekat, oko 90 milijuna treba da se završi, da se stavi u punu funkciju. Uh, neka od kulturnih događanja, za dane općine imamo prestave. sa smo nedavno u Hrvatskoj u, u Vili, u Tovarniku imali prestavu za djecu, odnosno... Uh, Evo kažem, što se tiče društava imamo 25 udruga na području općine Tovarnik tri kuda dva koja njeguju folklore i pjesme Srijema i jedan kud Zavičane zajednice BiH Hrvata Tovarnik koji njeguju pjesme i plesove i Srednje Bosne od područja Žepča U Općina sa pola milijuna kuna godišnje pomaže radu udruga imamo dva nogometna kluba Hajduk Tovarnik i Srema Cilača evo kažem imamo udrugu mladih koja nažalost slabije malo funkcionira ali evo kroz toj, taj društveni život kroz udruge potičemo, pomažemo, pomažemo crkvene zajednice pomažemo varantijeske udruge tako evo kažem mi opstajemo evo funkcioniramo što se kaže A, možete li nam reći nešto o problemima s kojima se susrećite pa, najveći problem je odlazak mladih evo mi kao lokalna uprava imamo porodilne naknade za prvo i drugo djete 4000 kuna jednokratno, za treće 5000 kuna jednokratno, s tim do šeste godine djeteta po 1000 kuna. Četvrto i svako dalje dijete potičemo sa 1500 jednokratno, pardon, 6000 jednokratno i 1500 svake godine do šeste godine djeteta. Ali kažem, to je minimalno, to je kap u moru, za roditelje sa malom djecom to je što kažnjima treba za djecu treba nova sredstava dosta. E, također smo prošle godine otvorili vrtić, osposobili vrtić u funkciji u Tovaniku 30 djece trenutno imamo s tim da obavljamo malu školu u Tovaniku Ilači. Škole sa nekih 150 do 150.0 kuna pomažemo financiranje škola jedne i druge. Evo, e, 2014. smo besplatne udžbenike dali za našu djecu svu, tako da na godinu sva djeca svaki godina imaju besplatne udžbenike s tim da razlikuju još se Također smo kupili djeci u tovarniku preobuć, preobuku, odnosno majice dvije, jednu kratku, jednu dugu, a roditelji su isto uzeli dvije majice i sad smo u planu još kupiti im preobuću. E, što se tiče ih srednjih škola, sufinanciramo prijevoz i imamo nagrade za najbolje učenike koji prođu sa 5.0, to je 2000 kuna i jednokratno dobiju. Uh, također, studente potičemo od prve do šeste godine. Kod nas svi studenti imaju 650 do 700 kuna, zavisi mjesečno od iznosa koji planiramo, koji predvidimo u proračunu. Uh, uh, uh, Jednog ove uh, manredne studente isto potičemo po semestru po kuna. Također, potičemo doktorske studije, postdiplonske studije, 50% školarine financiramo Evo, sve sa ciljem da danas utreka završe fakultete, da ostane u našem području, da, da se rade, da, da rade, da ostavimo u našem području, da im to nam je želja da, da ostane što više našem povržiću. Kažem, koliko je i odlaze, toliko nam neki doseljavaju, kupuju kuće, dolaze. Evo kažem, mi smo uz granicu, dosta smo pretežno poljopredni kraj i želimo kroz, ovo sada kad bude dugodični zakup zemljišta, odnosno raspodila zemljišta poljoprednoga, da se povede računa da naši poljoprednici dobiju dugodični zakup na 25 godina, 30 zemlju jer kažem, ako e, badava nama plodna zemlja je bogata, ako ne budemo tko obrađivati. Jer poljopredniku kad dati 50 hektara, 30, 50, nije bitno on će ostati na toj zemlji raditi će obrađivati i vi ga vežete za, za opstanak tu. Evo kažem sve su e, drugi profili zanimanja nam trebaju, ali poljoprednicima kad se da zemlja, mi smo znači sigurni da će oni ostati tu raditi. Evo to nam je želja da što više domicimo stanovništvo dobije tu zemlju i da rade da obrađuju svoju zemlju to na, normalno da će obstati, ostati na našem području. Evo mi se trudimo da budemo optimisti, e, kažem to su sve mjere kapu mora, ali kapu, kapćini mora i nadamo se da će što više mještana ostati da će e, ostati živjeti na našem području. Katica dobročinac, dobročinac. Da. Inače ovaj tovarnika rođena u Tovarniku i udala se. I živila sam prije jel, do proganstva devedeset i od devedeset osam sam ovdje evo živim i dalje a gdje ste bili u progonstvu? Bili smo u Pati. Koliko godina? Sedam i pol godina. Sedam, pa već mogli ste i tamo nekako, neko, neko i se vratio. Pa bilo je plana, da nije ispalo kako je ova mirna reintegracija, vjerojatno bi i ostali. I djeca su već tamo i krenulo u školu i dobro su se oklopili. I onda kad smo čuli da postoje mogućnost povratka kući, onda sve se to promijenilo. Mm -hmm. Čekali smo taj dan da se vratimo i ja i muž, nažalost sad i pokojni, jo, ali je, o srce nam ono baš vuko nas u Slavoniju, srijem već kako. Mm -hmm. I vratili ste poslje rata, znači poslje progonka, vratili se ovdje u Tovar? Muž to, je počeo raditi 97 u 11. mjesecu, a ja sam došla raditi od 1.4. 1998. Djeca su još ostala tamo da završe školu, baka je bila u opatiji, brinula o njima i onda su oni vratili. Pa smo bili godinu dana kod mojih roditelja jer kuća bila spaljena i srušena. Dok se nije obnova napravila, mi smo živjeli kod roditelja mojih. Tako da smo onda 99. doseli kuću svoju. I... Gdje radi radio muš vam i gdje radite vi? Moje muže radio u agrotovarniku, a ja radim u tovarniku, u dom zdravlja vukovar u tovarniku kao zubni asistent Inače sam medicinska sestra po struciji, ali radim kao zdrubni asistent. Mm -hmm. Koliko djece imate? Koliko unuka? <laughs> imam troje djece, dva sina i kćer. I sad imam pet unuka i šesto, samo što se mi je rodilo za dva tjedna, trije mm -hmm. A svi s vama živu? A, ne, ne, mlađi sin živi sa mnom i dvije unuke, jel? snaha i dvije unuke a drugi sin mi živi isto u tovarniku isto voli, radi Vinkovcima ali voli da živi u tovarniku kupili smo kuću jednu manju, a čer mi u Osijeku inače ovaj, udalo se i živi tamo radi um, imate vi bavite se poljoprivredom znači ili imate to, je to ili vi sami dodan... ili s mužom to radili da? pa do, muž dok je bio živ posadili smo mi voćnjak, ima obiteljska znači to je imovina što je naslijedio od roditelja i od bake i to ovaj ma, on i brat posjedovali neki 12 jutarno zemlje pa smo mi to posadili voćnjak, to je moj muž želio i jako je to volio sa bratom zajedno 4 hektara jabuka i to smo radili zajednički svi skupa i nažalost razbolio se, 2009. je umro a su dečki moji i stric, živio, nastavili dalje i rade sa srcem i na uspomenu na oca i svi mi zapravo, ja volim, ja sam, kažem, danas bila kao da sam druga osoba kad odem gore vočnjaka. A što, koji kulture uzgajate, znači jabuku. A, jabuka nam je sa to, a inače što ima još zemlje, bude kako kad, jer četiri jutra zemlje, to bude kukuruzi sa trenutno ili ako te kulture sam mm -hmm. cukretio nešto. Neću to biti. A kako mislite, ili možete li sada danas e, živiti od poljoprivrede? Danas od poljoprivrede, nažalost, ne. Nažalost, ne može jer mi smo morali kupiti svu mehanizaciju jer sve što smo posjedovali je ukradeno, opljačkano i kupili smo, naravno, s pomoć hb a kredit koji otplaćujemo hvala Bogu, redovito i tako da, onda radimo sami. A da života ima i da ima profita za sad, ne. Jer i godine su kod nas dosta sad i sušne i led. Ali, eto, radimo s ljubavljom više. A, da. Da. a, a što vas motiviralo za voćarstvo? Pa to jeste zapravo, mislim, jabuke obično, mislim, ja uvijek, ja voče kao voče, to mi je broj jedan. Ja volim jabuke. To je muž znao. Mm. Da ja volim jabuke i možda je to njemu bilo ono isto, baš jabuke, jer je bilo i šljive su sadili i druge su te kulture sadili tada, kad, to je 2003. u tom mm. doktorici kada počeo raditi. I onda smo mi to, ajde, Pošto sam volila, ja jabuke i inače, ja kad odem, kad vidim, kad ona sazrije, ja sam sretna kad im vidim. Mislim, I ne ja, kogod smo mi koji nije, ovaj išao ovočnjak došao i vidio. Kad je mm. dobra godina. A jo, imate i zimsku ovu vrstu da? jabuka ili ovako ima, lijetna? imamo, mm -hmm. o, da, uglavnom, ne, im, to je samo malo. Imamo mi većinu ajdare, ali imamo kasno ovaj Granny Smith, i to ima još i Pink Lady koje bere se krajem desetog, tamo početkom 11. Mm -hmm. zavisi od godine, jel? A gdje plesirate svoje proizvode? pa uglavnom u Ivanić grad. Se već godinama sa istim surađujemo, oni dolaze, mi beremo voze i tako. Mm -hmm. Što to se tiče to... same, samo mm -hmm. sura, suradnje same sa dobraje. Mm -hmm. Što se tiče toga, mi smo ono, ali tržište je to koje sve utječe, mm -hmm. jel? Na cijenu, na... Pa i na sve drugo. Mm -hmm. Tako da je... Mislim, jabuka... Je dobar proizvaj šteta što ljudi više ne rade, ali puno je posla. To što su upravo vi rekli oko oraha, oko jabuke, od početka do kraja godine, pogotovo kad prvi godinama mora se non stop kupati, pa vezati jer mi smo išli sa tom podlogom gdje... Me, na metar jabuka pa se moraju žica jedan red pa drugi pa treći pa vezati sve grane tako da strahovito puno vremena i, i puno, puno smo mi izgubili oko toga da to bude koliko toliko u redu i uredno i čisto jer on je obožao kad je čisto svi su njega ono kad su prolazili uvijek ono kako sve stvarno ono nije smijelo travke biti već poslije mi to dodatno znači mi smo svi radili i još to smo mi onda radili. voćnjak, nije moglo biti kao prije. Uh -huh. A to računalo se kao proizvod ili špricate nešto? Pa, uglavnom to oba dva sina vode brigu. Uh -huh. Stari sin više on to kad šta treba s čime tretirati, koja sredstva koje vrijeme pratite savjet davne službe i komunikaciji sa ovima gdje mi šaljemo čak tamo oni imaju sada mm -hmm. koji savjetuje savjetuju kad s čim da idu mm -hmm. s kojim sredstvom, šta, kad se koja bolest pojavljuje, ali evo to se zna, ti stavljaju se neki mamci pa se na osnovu toga se isto može ostanoviti koje sa to pogotovo insekticidi se trebaju ili šta već potrebljavati a ja, bez toga sad nemo, ne može ne, imamo nemo. u selu pa, paru dreveće i ja kažem možu isto ajde ne može pa ono ili padne odmah zeleno ili zeleno da. već iz grane pad pa ispočetka nije bilo tako bilo je teško čovjek stvarno mora bilo kakav posao da je dobro bit educiran mm -hmm. ali st, oni to prate i na internetu hvala Bogu danas se može to stvarno educirati ko želi i pročitati, i zapamtiti naravno, i sa drugim komunicirati. Dovarniku nema nas, ima e, četvoro koji imamo vočnjak. Tako da nas nema, kao sada to neka bude zadruga, šteta. Mada je bilo u početku plan da se puno vočnjaka posadi, pošto smo mi, tako... E, zemljište imamo da možemo saditi vočnjake jer smo mi obron, na obroncima Fruške Gore tako da je jako dobro to tlo recimo za sadnju ali ljudi ne žele jer je to posao veliki i puno treba raditi a za sad stvarno nema profita isplate jel? dobro na kaka je po vašem budućnost i sela i poljoprivredi pa može biti u budućnosti da se ljudi, evo to upravo što sam pričala, da se zajedno, znači ne mora to biti zadruga, ali nešto, da se dvije, tri, četiri, pet obitelji dogovore, mogu se izvući čak sredstvo iz za europske zajednice. Može se puno toga napraviti, samo da se ljudi slože jer mislim ima, e, inteligentnih ljudi iz stovarnika, upravo jedna kolegica, jeli od sina ona je doktorirala pri fakultetu u, u Zagrebu i ona mi se stalno radi taj istraživanje o, mislim i ona kaže puno od toga bi se moglo napraviti a ljudi nisu upućeni i to je problem mhm. Savjetodavna služba bi trebala biti baš onako da bude neko da se bori za seljaka i da ga uputi kako treba s tim papirima i papirologijom jer je to problem mislim moj, moja djeca bi mogla ali e, treba i drugi da e, čim mi je više lakše i dobiti sredstva i, i realizirati nešto sam teško kao i vi sami kad nešto radite puno je teže jel? No. nego kad je više ja ove kažem <laughs> mojima kad dvije ruke rade to traje toliko, ali kad radi već šest ili osam ruku, to se skrati vrijeme. Mm -hmm. Tako i u svemu ostalom uvijek je lakše kada više ima ljudi, ali uz dogovor i povjerenje, mm -hmm. treba biti povjerenje. Rekli ste da sinovi koriste stručni savjete preko interneta a i možda... davne službe, da, da, to mm -hmm. mailom sve oni mm -hmm. i mailom uglavnom. On... Da, oni javljaju da jedan drugom ali čitaj, moraju čitati i mlađi sin, kažem, treba to ovaj, i kositi, treba e, stalno ima posla, rezati vočnjak. To je deset tisuća sadnica, sami reže. nažalost, bilo je godina kad bilo bolje, onda su mogli platiti. Ali oni kažu da oni to bolje znaju, onda sami oni to idu i... Rade dosta. Šta vi njima pomažete sad u vočnjaku kako vaš radni dan opišete. Pa uglavnom ja sam sada, tre... prije sam dosta, dok sam kad je voćnjak sa... se sadio, ja sam išla i kopati i vezati kad je muž bio, jer mi smo zajedno jedno drugo zrame sve radili. A sad kad je berba, uglavnom ja pomažu i tako. Mislim onda normalno i to nije to samo beri pa pošalje moraš specifikacije pisati i to voditi brigu sve Prav to ići sa papirima kad, kad naručiti kamion, kada dođe kad e, nisim, ali to uglavnom hvala Bogu dečki to odrađuju tako da mislim ne moram ja se tu sad ali tako papire knjigovodstvo i to sve to je sustavio smo PDV vodi se e, sve da bude kako treba, jel' ja sam mogla ići u bolnici ili negdje, ali nas nisu pošto nismo imali ti ni uvijete te života, ali opet on je rekao sam ti ostane, biti čuvati čuvajti svoju djecu zašto mogla bi ja, mogla sam čuvati ili stare neke, kaže on samo ti čuvaj, jer je mala imala četiri godine kad smo njih izbjegli mala bilo, tako da nas nisu pošto mi je bili prijavni patiti raditi, jer gdje god su i išli su raditi a, m, tako da se, meni stažiš, ja bilo na čekanju, dobro mi je bilo, nije bilo loše, tako. Mm -hmm. Mislim, dobro, jednoj sobi živiš, sve nam jednoj sobi, ali ja kažem, čovjek treba imati zadovoljstvo u srcu, eto, kad čovjek zna da si zdravi, da je sve, a ovako, eto, on se tako razbolio, e to, to je jako utjecalo to i na mene, i na djecu, i na, na sve. Ali eto, spominjem ga, mm -hmm. non stop, ja kažem, je male. Deda Džuka gleda dozgo, budite dobre, grdi će osvom da vam starije. Kaže, znaš, pakove, ja, kaže, ću se popet na nebo i dovešću ti dedu da se vi možete voliti mm -hmm. kokona ona mala. Vidite, ona, ona to da, Jer, mm -hmm. spominje, ona sad zna i po slikama gleda on, jel? Mm -hmm. e, to je deda i, mislim, neki znaju da je da. bio. E, sada tendence u Hrvatskoj da svi odlaze. Najviše sad ovo Njemačka. E, Austrija, Irska kako bi vi za svoju onuki već, Nam da djeca i neće kako imate, da, vi ovdje ih držite oko sebe i stvarno jako lijepo da oni kao produžavaju to što otac s njima zapovjedao a s onucima kako bi vi mislili za njih ili da ostanu ili da odu pa ja sam uvijek op op optimist u životu što se tiče toga jer Hrvatska je bogata zemlja samo treba raditi stvarno mi imamo i turizam i zemlju koja je jako plodna i dobra pa i te šume imamo sve samo treba pravilno upravljati i iskoristiti te resurse mi da, Hrvatska ja mislim da ima potencijala da, da mi budemo dobra zemlja mislim dobar život plaće jer existencija danas je svakom bitna ljudi se otišli samo radi existencije nisu otišli što vole Njemačku Otišli su jer jedna samo moraju živjeti od nečega. Jer ovdje ako i posao, moraju negdje. Jer alternative druge nema. Aj, plaće su male, pa su neke nezadovoljni, pa su otišli zbog toga što plaće male. E, neko je skroman, pa može živjeti skromnije. A neko želi više da ima i da si, valjda, mladi. Pogotovo današnje vrijeme oni svi žele... Imaju kuću i auto, sve u godinu dana. Ja kažem, naše generacije su po deset godina stvarale kuću, pravile polako iz kuće kuću i, i polako se mi to sve nažalost rati je došlo, pa nas je presjekao. Nas, nas je baš presjekao naše te generacije. Pa i naše djeci, djetinstvo. Mislim, to nije isto živjeti ovako i u hotelu, hodnicima, ali... Dobro je sve to ispalo, mislim, ja opet kažem, djeca su, ja sam išla u školu, pratila sam kako uče i dobro je, sve to je skupa, pozitivno, ja to sad unazad gledam, pozitivno to što sam bila, nisam radila, pa sam vodila brigu više o njima i gdje, kako, ja su u školi ili kakve ocjene i, i čak i sjela i pisala zadaću i učila, a majka vaša bila živa kad vi vraćali se, ili oni ostali ovdje ili kako, ili oni bili s vama u progonstvu Mo, Moji su, o, roditelji pa i od muža oni su svi sva mi išli mi smo skupa bili, ali moja mama je se vratila i tata u Vinkovce jer je brat morao ići raditi radio tamo u pa je se morao vratiti a i vratili smo se mi smo se vratili u tovarnik Onda je tata brzo umro nakon godinu i po dana, godin dana zapravo kako smo se me i vratili. To me je jako, jako utjecalo na zdravlje i na život. I tako malo čovjeka da se oporavio psihički, mentalno, jel, onda je muž razbolio i eto, nažalost, malo me prije godine i po i skoro dvije godine umrla. tak teško je kad čovjek ostane bez svojih dragih. Ja uvijek kažem bolje i skromno i sa malo živjeti nego da se čovjeku nešto dogodi. Treba biti, ne znam, uvijek kažem moje djece, skromnost je vrlina. Nije mana nego vrlina. Ali nešto što moraš djetetu dati, moraš. Jel? Danas djeca moraju i jesti i obuce i sve nažalost jeste, mislim dosta je to sve skupo, budući da imam u kući i vidim i znam i sama idem kad idu kupovati gledam i onda ostanem ono paf, ali kad vidim nešto sviđam se, ali su cijene naravno da su veće nego ovaj, što bi trebalo taj, jedino da snize malo PDV na dječju obuću na Djeću, odjeću i... Da, bilo bi lakše, puno lakše. Pošto i radim, jel to je ambulanti, poznajem dosti ljudi, ali stvarno... Mislim da je to... Roditelji od Majahum ostaje stariji, a mladi odlaze, jer je mladi odlaze. A rekla sam, sigurno je to e zbog egzistencije, Nešto vole Njemačku. Nema šanse da bi... Bar ja, mislim... Neko otišao što voli tamo drugi jezik, treba se to uklopiti i ovo što imam prijatelja što su otišli, oni su svi rekli da im je prva godina jako teška i zbog jezika i zbog samenog rješenja, jer teško je tamo naći stan, odgovarajući, ako imaš djecu ne možeš što u jednoj sobi živi sa ne znam kim još, znači ti moraš imati normalne uvjete, a to je dosta skupo tamo. E, pa sad, vjerojatno, sad ljudi koji imaju fakultet, tamo mogu naći dosta bolji posao, pogotovo te struke kao liječniki ili inženjeri, elektronike ili ne znam, vjerojatno je plaća kud i bolja uh -huh. i mogu si ostvariti možda puno više nego što ovi koji imaju jel, manju naobraznu i srednost, trčnost spremu. Uh -huh. Ali da rade dosta i drugačiji kod njih sistem. Rade oni po cijeli dan. I čak i ako rade negdje, evo, od moje snahe su 3,40, su 4 sestru u Njemačkoj. One rade i ne, negdje čak i posle posla idu da nešto zarade da mogu imati. Sad za njih ne znam, nisam sigurna, ali sam pojedini da su išli tako. Znači trebaš raditi isto dva posla pa si mogu nešto da im ostane, ali da si šparaju. Tica, a vi imate sestru ili brata? Ja imam no. dvije sestre i brata. A da. ti isto u tovarniku živi? An, brat mi živi u tovarniku, on je najstariji mm -hmm. e, i mirovini je, ali isto tako e, oni isto kao i sam. Mi smo tako odgojeni obitelj da smo... Nemamo u sebi ni mržnje prema nikome i da smo... Nismo ni zavidni nikome. I slažemo se. Mi se strašno slažemo. Sestra mi je u Osijeku, starija od mene. A mlađa je u Zagrebu. Eli dolaze kod vas? Rado doću. Vole doći. Vole Eto, dok je mama bila normalna da je to bilo njima ono lijepo. Ali doću, jesu. Mislim, volim da dođu i sestre i, i postoji veza neka posebna između nas i jako je lijepo i sretna sam što ih imam Di provodite svoj godišnji ili ovdje ili možete otići na more ljuče vas jadransko malo Pa pošto smo bili sve po godina pa ti, nisam ja baš neki ljubitelj previše mora ali kažem Djeca baš ne idu, mislim, neka evo da, ubro sad zbog situacije, ali kad ima godišnji, mlađe sin uzme godišnji kad je branja jabuka, jer radi isto u državnoj firmi. A stari sin opet ima, to je kolektivni, 8 mjeseca, on ne može uzeti, kao i ja, ja isto ne mogu uzeti godišnji kad želim, već je, isto kad timski uzimamo, evo kad su sezona godišnjih, ali... Kažem, nisam ja baš nešto, meni je lijepo kad sam ja s obitelji i kad sam kod kuće, išla sam ove godine sa sestrom, eto sestra me povela na krk, išla je ona pa da ne bude sama, pa mm -hmm. sam ja išla s njom. Lijepo je promijeniti malo okolinu, ali najljepše mi kod kuće. Mm -hmm. Ja osjećam neku, nekakav mir i sigurnost i nekako najljepše mi je kod kuće. Mm -hmm. A sad imate ovaj voćnjak to sve što posadeo muš, još vi s njim sadili? Ili već ne, no, neki stabla i, i dosadživali ste? Ne, ne, ne, ne to. Sve to sve što on sadao? Da, nevzalje. ne, to su, bila su isto njive kulture kao ovdje. I tad smo prvo jedan hektar, jednu godinu i onda su tri hektara. Znači tu je naše dva i od njegovog brata dva. Tako da im 4 hektara zajedna. Uh -huh. Onda to na mlađom sinu OPG i onda imamo OPG i sestra je knjigovođa. Tako da ona nam vodi to knjigovostvo uh -huh. i dobro što se tiče toga, kažem, nekako se pokrivamo. Uh -huh. Ne mogu reći sada nešto ima, ali eto, borimo se. Na ovoj optimističnoj noti mi završavamo našu emisiju Obiteljsko gnijezdo Internet Radio Srem. Zahvaljujemo sugovornicima na učešću u programu, a i vama, našim slušateljima, na pozornosti. Emisiju uredila i vodila Tejana Kočnjeva-Ramać, tonski obradio Robert Pavelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.